ідеї сиплися з Бориса Павловича, ніби горох з мішка. Він поспішав усе змінити, усе поліпшити, буцімтою від того, в якій кімнаті чий стіл стоятиме, порозумніше наша газета. За таких моментів загатний любив декламувати відому байку про музик, які в музики не годились. У ля вітра, звісно, неприхований скепсис Івана Кириловича бісив. А загатний тільки того й домагався. І що за приємність людині ближнього свого злостити, досі не розумію. Переполох тривав кілька днів, і потроху все вляглося. Заспокоювалось, ми вертали на обжиті місця, а Борис Павлович їхав рибалити. Єдиною пам'яткою гарячих днів лишалася несподівана ряснота на сторінках газети енергійних звернень, закликів та гасов, навраних жирним шрифтом і в розрядку. Ще яскравіше вибухало, коли Бориса «Гуляй вітра» нас доганяло натхнення, і він з мотоцикла пересідав на пегаса. Траплялося це рідше, аніж штрик від начальства. Зате ж незрівнянно світлішало в редакції. Починалося так. Негадано, серед робочого дня а в редакційний двір вкочувався на шаленій швидкості мотоцикл. Гуляй вітер на бігу стягував рукавиці, захисні окуляри, гукав стрічним колегам «Привіт!» і замикався на ключ у своєму кабінеті. За годину з друкарської машинки знімались усі термінові матеріали, Друкарка курсувала між редакторським кабінетом та своєю кімнатою і поспіхом цокотіла. Під вечір млявий, вдоволений, щасливий гуляй вітер з'являвся на люди. А для нас тільки починалося. Дзвонили в села, скликали на завтра літературне об'єднання, порпалися у старих листах, шукали вірші, поеми, новели. Газета ставала літературним альманахом, а височезні підвали трьох останніх старінок заповнювалися уривками з чергового роману чи повісті «Бориса, гуляй вітра». Заголовки його романів, повістей були гучні, красиві, багатозначні, закінчувалися трьома крапками і дуже подобалися редакційним жінкам. Пам'ятаю три. «Я зірву для тебе...» Едельвейс. Проліски цвітуть по весні і весняні приморски. Жодного разу Борис Павлович не повторився, не написав двох оривків з одного твору. Ідеї майбутніх епопей народжувалися у нім з дивовижньою швидкістю, і напрочуд хутко забувались. Оповідань наш редактор не писав. І перший конфлікт між «Гуляй вітром» та Іваном Кириловичем стався на творчій основі. Ще до приїзду загадного стало традицією уривки з редакторових романів вивішувати на дошку кращих матеріалів. Стаміттями та не кожна районна газета може похвалитися такою рубрикою «Уривок з роману чи повісті місцевого автора». На одній з планівок після чергового творчого приступу Дзяцько – Запропонував усі три підвали повісити на червону дошку, як годиться сплатити підвищений гонорар. Я сидів просто Івана Крилича і помітив, як глибоко штирхає його кожне дзяцькове слово. Але репліка загадного була диво спокійна. Названий товаришем дзятськом матеріал не є художньою прозою. До літератури йому так само далеко, як нашому листкові до справжньої газети. І яку б посаду не обіймав автор підвалів, що про них йдеться. Ми зобов'язані сказати йому святу правду, я пропоную цей матеріал вивісити на дошку браку. Ми всі заніміли. Жінки принишкли, чекаючи на бурю, чоловіки діставали. Цигарки і задивлялися у вікна, аби не зустрічатися поглядами. Гуляй вітер, блідий від природи, зовсім побілів. Пробачте за штамповане порівняння, але він побілів як стіна.